Šate rušenje svjetskog Guinnessovog rekorda. Dobro večer, dobra noć, sretna vam nova godina. Ljepoj biti, vrlo bistro i svijetlo u ovom novom studiju drugog programa Hrvatskog radija. Prešao sam dalek put, moram vam reći i taj put samo kad bih o njemu pričala to bi već bilo 15 minuta jer ravno jedno 3 do 3,5 metra sam prešla od studija Radio Slemena gdje smo upravo priveli kraju ovaj noćni program, odnosno doček, tako da molim vas da me malo uzmete s rezervom ako mi je mozak žvaka, onda evo, nadam se da će to biti opravdano ali slušajući evo sve što se do sada reklo sve što su moji kolege do sada ispričali stvarno je bilo nevjerojatno, pa i čuti neke nove vidike, neke nove perspektive o kolegama, misliš da nekoga znaš misliš da ti je nešto potpuno poznato, onako stvorio si sliku i onda slušaš o nekim razmišljanjima koja su evo, fantastična tako da zapravo, kažem isprika ili moj preveliki grijek što kad sam čula ovu cijelu ideju i cijeli taj projekt, prvo sam si pomislila, ka je, baš moram Nova godina, kje moram još baš i to. Danas od podneva slušala sam jedno vrijeme, odnosno jučer, lani, od podneva slušala sam jedno vrijeme baš onako u kontinuitetu i baš bi mi bilo jako, jako žao da ne sudjelujem u svemu ovome. Moja tema je advent, odnosno zagrebački adventi, zato što mi na Radio Slemenu ga proživljavamo, odnosno ih proživljavamo već godinama na dvostruk način. Jako ga volimo jer je predivan i nalazimo mu mane stalno jer smo novinari gradskog radija i zato što nam je posao tražiti mane, odnosno ako ih već pronađemo, identificirati ih i onda pokušati tu nešto napraviti da ih ispravimo. Zagrebački advent ne znam jeste li bili ne samo na ovogodišnjem, nego i na prošlogodišnjima. Svaki put je isti, ali potpuno drugačiji. Svaki put se unose neki novi elementi, svaki put se raspravlja o nekim istim stvarima, recimo o klizalištu na o ledanom parku, o klizalištu na Tomislavcu. Je li to nešto što... Dodaje prostoru što diže advent ili što nagrađuje travu ispod njega, ostaju li nam nakon toga trajne posljedice kojih se onda Zagreb dugo neće riješiti. Ali onda shvatite da su to zapravo različite perspektive. Perspektive turista su palac gore, odlično, predivno, možda ste malo skupi, ne znamo imali opravdanja da ste toliko skupi, ali opet netko tko dođe na dan, dva, tri, njemu će i ta viša cijena biti opravdana. A nama u Zagrebu će uvijek sve biti preskupo jer kad morate dati 5 do 7 eura za ili fritule ili neku onako prosječnu kobasicu, naravno da je previše. Kao što znamo, Zagreb odavno već ne spava zimski san, on živi svoju najljepšu bajku. Ljeti tu je puno turista, u Zagrebu se čuje i više, puno više jezika nego što ih se prepoznajem. Hrvatski onako među rijetkim koji se tada može čuti i navikli smo se na to. S vremenom smo shvatili da i to ima svoj šarm. Što se adventa tiče, čak tri put je Zagreb bio European Best Christmas Destination, znači najbolje europsko odredište, 2016., 2017. i 2018. Onda smo tu i morali napraviti stanku, budući da se ne može više od triput zaredom biti najbolji po tim kriterijima. 2019. je zapravo bila naj. To je bila špica zagrebačkih adventa do sada i po posjećajnosti i po zaradi a onda se nažalost dogodila korona tako da za sada ili sada još uvijek lovimo taj korak Advent kakav danas poznajemo započeo je 2014. godine kad je kreiran taj novi cjelovit koncept Adventa u Zagrebu koji od 2019. nosi naziv Advent Zagreb odnosno mi ga zovemo Advent u Zagrebu pojedina adventska događanja su postale i ranije tada je po prvi put osmišljen taj koncept jedinstvene gradske priče i cijelo vrijeme se tu pokušava nekako dobro izmiješati ili naći neka dobra mjera tradicije i modernoga što je još uvijek igralo vice prema mnogim mišljenjima, ali uh, tu ima puno sadržaja za djecu, ima bogata gastronomska ponuda. Tako da rekla bih da ide to u nekom dobrom smjeru. Zamolila sam kolegu Miroslava Šašića koji na Radio Sljemenu piše napise o zagrebačkoj povijesti da mi malo pomogne u svemu ovome, da mi da nekakav kontekst povijesni sajmovanja u Zagrebu pa mi je poslao neke podatke. Kaže, još 1242. godine Znači, godina zlatne bule Bela Četvrti je tada dopustio stanovnicima gradeca trgovati ispred crkve Svetoga Marka tako se stoljećima taj najveći sajam na kaptolu održavao na Kraljevo na spomendan Svetoga Stjepana a stanovnici gradica svoj veliki godišnji sajam su imali na spomen dan Svetoga Marka. A kao što znate, ti godina katoli Gradec baš nisu bili u velikoj ljubavi. U drugoj polovici 16. stoljeća, na molbu Gradskog sudca i prisežnika grada, Gradec je dobio pravo održavanja sajma uz dan Blažene Djevice Marije. Pa je tu polako nastao taj božićni sajam, znači u 16. stoljeću ovo mi je bilo posebno zanimljivo, pa ću evo, pročitati te dvije rečenice u cijelosti. Sajam je bio vrijeme Božjega mira u gradu, kad su morale prestati sve svađe i svi sukobi kako bi se moglo u miru kupovati i prodavati. Kako bi se obeshrabrili ljudi loših namira, pljačkaši, lopovi... I drugi takvi ljudi, prekršitelji zakona I kako bi se zaštitila imovina velikog broja trgovaca Kaže, kazne za prekršaje učinjene tih dana Bile su dvostruko veće nego inače I sad zamislite da to netko napravi ovih dana ili ovih godina Ovako čisto dekretom kaže, je to zakon Ali ja kažem da je ovo sada zakon I tako sam odlučio, tako je bilo tih godina nakon uspješne trgovine išlo se popiti jedan aldomaš ili likov, a poslije njega trebalo je naravno nešto i pojesti, pa je onda tu bilo posla i za brojne ugostitelje. Nekad je vrhunac kupovanja uvoči Božića bio 22. prosinca. Spomenan svetog tome, u Zagrebu se nekad održavao taj purajnski sajam. Purica i purane su dovozili iz okolnih sela Kolima, ali nisu ih samo dovozili, nego bi ih doslovce i dognali do e, trga ili do sajmova općenito iz Zagorja hodajući preko medvednice. Tako da to bi danas bio jedan lijepi onako tradicijski prizor, ali mislim da vozačima to baš ne bi bilo drago. Pa se tad na placu, tri dana prije Božića, na veliku kupovalo i odojke i divlje patke i drozdove i puhove. Kako je onda toliko mesu na Božiću i Štefanje prethodila posna večera na Badnjak, e onda se na tržnicama moglo kupiti najrazličitih riba. To je ta crtica iz povijesti, jer mislim da je zgodno adventima dati taj jedan kontekst, da on nije nastao prije, odnosno da nije nastao u 2014. Da se nije smislio eto neki gradonačelnik, znamo koji, i da nije to nastavio neki drugi gradonačelnik, isto znamo koji, nego da je ta akcija, odnosno tradicija sajmovanja u Zagrebu već dugo Advent kao manifestacija koja se proteže na više lokacija, stvarno s bogatim programom, on se službeno razvio i postao poz, poznat u ovom današnjem obliku baš te 2014. Najprije je tu bilo, ako ste bili ti godina u Zagrebu, recimo Bogovićeva, Gajeva, ali ne možemo to nazvati adventom, to je onak baš bio sajam i na njemu se moglo naći svašta uz uh, časti iznimkama, ali previše kineske robe. Najstariji uh, dio tog adventa, tog starog novog adventa se počeo događati na Jelačićevu trgu i na Zrinjevcu. Na Zrinjevcu je i danas taj centar tradicije. Evo, Gordana je malo prije spomenula i hvala je na tome da je radio sljeme ove godine tamo imalo plesnjake, jer baš ta Zagrebačka, starogradska, purgerska tradicija je nešto što do čega nam je jako stalo i želimo to održati, makar u moderna doba. Svima nam je jasno da je sve manje tog autentičnog, ali valjda baš zato se i tako jako toga držimo. Dakle, to je Zrinjevac, na trgu recimo možete pa još i ovih dana sresti baš naš festival, također jedna zanimljiva priča koja je tematski u sasvim drugom smjeru. Europski trg, srećom imamo ga ove godine na adventu, kažem srećom, zato što je to bilo onako na klimavim nogama, jer se dogodio jedan propust, ali doslovno propust žbuke na dolcu, tako da je trebalo negdje smjestiti i zmjestiti brojne trgovce z dolca i onda je to bilo, ta lokacija je bila europski trg i to se sve događalo u Studenome i mislili smo ništa od adventa na europskom trgu. Međutim, to se sve sredilo, trgovci su došli na uh, splavnicu pod zidom i na trg Bana Jelačića, tako da se evo i ovih dana sve do 7. siječnja događa i na europskome trgu Advent volimo. Što se tiče posjećenosti, 2010. kad je sve to nekako uzimalo zamah, evo čisto usporedbe radim u vrijeme Adventa boravilo je 40.000 gosti u Zagrebu, a prošle godine je recimo to 160.000 posjetitelja i tu je puno veća potrošnja, 300.000 noćenja, a za ovu godinu naravno tu ćemo tek rezultate zbrajati. Glavne lokacije, rekla sam, su Zrinjevac, Trg Bana Jelačića, ledeni park na Trgu Kralja Tomislava, to je taj, taj neki središnji dio kad se krene u advent, odnosno kad krenete pogledati advent, kažete ajmo u Zagreb, vrlo vjerojatno ćete najprije stići do Trga Kralja Tomislava jer i djeca to najviše vole, to glizalište je stvarno i otvoreno pa skoro dan i noć a i nekako lijepa je ta atmosfera koja, koja, koja vam da nekakav dojam kao da ste ha rekla bih, kao da ste drugdje a doma, znači malo Beća, malo Nirmberga malo tog europskoga štiha, ali kužite da ste ipak doma jer tu je umjetnički paviljon, tu je glavni kolodvor, tu je kip kralju Tomislavu i to je stvarno lijep doživljaj. Gornji grad Jako nam je falio, kažem falio, zato što e, nije bilo adventa na Gornjem gradu nekoliko godina i to je baš bilo pa otužno nama koji tu živimo. Oni koji su e, dolazili iz daleka, njima naravno nije falio, nisu ni znali da bi ga trebalo biti, ali e, kad se tog 22. ožuka 2020. Zagrebu dogodio potres, onda je to sa sobom nažalost povuklo i jako puno, popratnih stvari koje su se morale ugasiti. Tako se na neko vrijeme, barem što se adventa tiče, morao uvjetno rečeno ugasiti gornji grad, zato što je, hvala Bogu, počela obnova, ali onda su se digle skele i realno niste baš imali puno toga vidjeti gore. Sada, ove godine, gore je Kafe de Mantoš na Štrosmaru u šetalištu. Evo i danas baš gledam fotografiju od Ozgo po danu predivno izgleda, ljudi se okupljaju to su boje, to je, i danas je sunce u Zagrebu bilo, odnosno jučer meni je još uvijek danas lani, meni je još uvijek danas tako da je svano bio odličan doživljaj prije nekoliko tjedana tek prije nekoliko tjedana, onaj dio zapadno od Kule Lotrščak je obnovljen tako da se na njemu trenutočno ništa ne događa osim što se možete šetati što je isto velika stvar budući da se mjesecima niti to nije moglo. Tako da dolazite li na advent u Zagreb, nikako nemojte propustiti Gornji grad, jer to stvarno je bajka. Inače, Gornji grad za ljude izvana, dakle za turiste, ljude koji se ne moraju brinuti o... Parkingu, o tome kamo će otići u Dučan, pa onda ni ne, ni ne vide zapravo da na Gornim gradu nemate trgovinu, da na Gornim gradu nemate bankomat. To su stvari oko kojih se brinemo mi, koji tu živimo i tu nam to smeta. Međutim, ako ste turist dolazite izvana, onda to... Samo U prvim godinama advent je bio pone događanje za zagrebčane i domaće goste, kako to obično i biva kada se stvari uhodavaju, međutim kako je počeo rasti, sve više je turista dolazilo iz, najprije iz regije, onda je to bilo dakle Slovenija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Austrija, Italija, a onda i oni, kako to zovu, Ključna emitivna tržišta, mislim da je to rijeđa, dakle Njemačka, Ujedinjena Kraljevina, Francuska i prekomorska tržišta poput SDA i Južne Koreje. Danas Advent ima uravnotežen profil publike, danas imamo velika očekivanja od Adventa i on ga u velikoj mjeri stvarno ispunjava, ne mogu reći da ne, makar kao što sam rekla na početku, mi koji radimo i koji živimo Zagreb na jedan drugačiji način, zato što ga proučavamo i njegovu svakodnevicu i vidimo i neke mane koje netko drugi ne vidi. Mi e, očekujemo više i stalno kopamo i svake godine lijepo vidjeti kad se to više zaista i dogodi. Tako da se evo, veselim, 7. siječnja se podlači crta i pod ovogodišnji advent i nakon toga ćemo ga onako zdušno komentirati. Do tada imate li vremena, dođite u Zagreb, nećete poželiti, stvarno lijepo je i lijepo je vidjeti što se tu nudi. Toliko u mojih 15 minuta i drago mi je, kao što sam rekla na početku, što sam sudjelovala u cijeloj ovoj priči i veselim se čuti što nam je pripremio kolega Vedran Bošnjak. A dok Vedran ne dođe na moje mjesto, moram vam reći malo sam se preudobno smjestila, tako da nemam još potrebu otići, ali za nekoliko sekundi zamijenit će me i ući u naš veder.